Mir i dobro, poštovani slušatelji, dobro došli u još jednu emisiju Poziv u svijetu. Nadam se da ste dobro i u ovoj današnjoj emisiji pripremili smo vam zapravo jedno malo iznenađenje. Crkva u Hrvatskoj se raduje. Prošle subote nadbiskup Zagrebački monsignor Josip Bozanić zaredio je u Mariji Bistrici 20 svećenika, među kojima je i naš današnji gost Frasiniša Pusić, mladomisnik koji će nam se malo kasnije priključiti i telefonom. To je jedan novi početak kada gubimo sebe, a počinjemo živjeti za gospodina i crkvu. To je velika odgovornost. Svaki mladomisnik je toga svjestan. Pozivam sve da upregnu molitve, zapravo još više nego do sada. Svijetu je potpuno neshvatljivo da mladi ljudi koji ostavljaju svijet, roditelje, prijatelje i gradove žele se predati Bogu. Želimo biti to čuđenje svijeta. To bi trebao biti svaki kršćanin. A posebice svećenik i to trebamo pokazivati ne samo riječima, nego i životom, rekao je fra Siniša Pucić u razgovoru za Laudato neposredno nakon što je zapravo i sudjelovao u ovoj velikoj misiji koju će sigurno pamtiti u cijelom svom životu. Naglasio je da kada gleda svoj život unazad, Bogu je jako zahvalan. Dodao je kako je njegov poziv malo kasniji, dogodio se u 36. godini, a tome ćemo čuti puno više kasnije u razgovoru kada nam se priključi i putem telefona. I dodajemo još jedno prije nego što čujemo i njegovu prvu izjavu, neposredno nakon ređenja. Kao svećenik želim služiti Bogu, ali onim najpotrebnijima, jer u njima se nekako najviše očituje Bog. Veseli me spoznaja da me gospodin takvog kakav jesam, slabog i griješnog, upotrijebio za živote svih onih kojima je potrebno da im darujem cijeloga sebe. Evo, vjerujem da ovih nekoliko poticajnih riječi i svjetočanstvo koje smo mogli čuti su najbolji u našu današnju emisiju, a još ćemo poslušati i kratku izjavu koju je snimio naš suradnik Krešo Belo. On je naime razgovarao s Frasinišom neposredno nakon ređenja ove subote. Svojim današnjim danom, ne samo mom životu, nego ja vjerujem u životu svih mladomisnika, počinjena nova stranica života, života u kojem ne živimo više za sebe, ako smo živjeli do sada, vjerujem da jesmo, nego za gospodine i za vas, našu braću i sestre kojima smo poslani, jedino tako možemo zapravo upravljati ovo povjerenje koje nam je gospodin podario, i izvršiti ono što i sami želimo evo, biti sveti svečenici i tome se iskreno nadam i eto, zato i molim i tražim bratsku i sestinsku podršku i molitvu i dalje i tom našem zajedništu jednim s drugima u izgradnji crke Bože i ovoga svijeta vjerujem da evo idemo sutra nešto novo nešto ćemo, ćemo se radovati što će nam sigurno ispuniti naše srca evo, i to mi je želja i za mladomislike, za sebe osobno, ali i za sve, za sve vas koji ste nam darovani na ovome putu u smo krenuli mi smo drugima. To je bilo doba izazova, dok si prihvatio, dok si čuo, dok si krenuo. I onda ove zadnja vremena koja su došla i sa pandemijom, i sa samostanom koji se rušio, sa svime. Kako si to doživio i preživio? Kako su braća s bila u tom. Sima nam je svakako to bilo znakovito i jako simbolično, odnosno, Često puta kaže toko kad nas neko malo protrgne jako iz, iz nekog dubokog sna. E, sigurno sam da smo se spavali kao crkva i ovo sve što, što ste nabrojali je zapravo svima nama, ne ona jedna vukora od Boga, nego jedan nježni glas koji nas potiče da doista, kako je danas kardinal u svojoj propovjedi da budemo ne, da ne bude, odnosno ili jesmo ili nismo evo da se opredijelimo ako smo kršćani a to jesmo da onda živimo taj, e, taj poziv djece Božje e, i bez ikakvih kalkulacija, evo biti u istini biti jedni s drugima i ja vjerujem da, da doista kralje sloboži ne samo da ćemo mi ovdje bašniti i osjetiti tako konkretno ovdje na zemlji, nego i oni ljudi koji traže gospodina eh, će ga i po nama vidjeti i sami nekako s radošću prinjeti. I mislim da je to eh, i ovo sve što se dogodilo, da nas jednostavno pogura nekako napravo, da idemo snažnije u nekakvom ohrabrenju, u nekakvom pouzdanju više u gospodina, što kaže opet kažem nadbiskup, eh, tome smislu da se ne bojimo evo i da nam te riječi uvijek odzvanjaju u srcu i ušima na našom svečeničkom i ali i laičkom putu općenito kao e su se prijatelji su vam I za kraj ne mogu se odmaknuti od jedne slike koje ima to je prabona Duda koji je sa Trsata koji je mladu misu imao na trsatu i koji je kao mladomisničku sličicu imao majku božju Bistričku i njoj se utjecao. A ti eto, također dolaziš na Trsata, imao si ređenje Mariji Bistrici, a mladu misli ćeš imati na Trsate. Da, još bi dodo i kraljicu mira Međugorsku gdje je sve počelo zapravo. Jednim vapajem te 97. dovela me opet u svoj dom na trsat iste godine, mjesec dana poslije i od tada je sve krenulo. E, I osobito sam Bogu zahvalan što danas na bezgršnom srce Marijinu ovom svetištu, nacionalnom Marijanskom svetištu okružen vama, braćom i sestrama e, s tom blizinom Marije po uzdanjem i ljubavi prema Isusu idem nekako dalje i to me je ohrabrilo i kroz ovu svetu misu ređenja dalo mi je doista jedan podsrek, ispunilo me još više radošću s mome srcu i evo ja nekako želim i sebe ali onda i druge ohrabrit doista evo kako je i Marija rekla slušajte moga sina i nećemo pogriješiti. Kako i moj mladomisičko geslo kaže kome da idemo gospodine ti imaš riječi života vječnoga želim da nam Isus uvijek bude jedina opcija na našem putu Uh, uz Isusa ne postoji ni jedan drugi izbor. I nekaj te onda blagoslovi taj gospodin i nekaj te Mariji njeno bezgrešno srce čuva i prati na tom putu. Hvala, hvala. Pozdrav svima. Evo nas ponovno natrag u studiju. Bila je ovo prva izjeva našeg mladomisnika Frasiniše Pusića neposredno nakon ređenja prošle subote na spomen dan bezgrešnog srca u Mariji na Umari i Bistrici. A sada pozdravljam i putem telefona našega Frasinišu. Frasiniša, dobrodošao. Čujemo li se? Nisu si marija pozdrav svim slušateljima i vama u studiju. Uvijek budi, evo već smo čuli ovo prvo tvoje svjedočanstvo, siguran sam da su ovi dani posebni za tebe. Ti si sada u Rijeci i pripremaš se za svoju mladu misu ove subote, pa možeš li nam samo evo na samom početku reći kako se osjećaš, ili sve spremno i kako si proživio ovih nekoliko dana od kada si postao svećenik. Evo, prvo ćemo ove tehničke informacije. ovaj. Da, mlada mi se u nedelju, 28. lipnja, nekako sam datum birao zapravo prema jednom od mojih najvažnijih datuma u životu, a to je 27. lipnja, dan kada sam evo, prvi put došao u okrilje Franjevačke mladeže na Trsatu. Možda zvuči onako neozbiljno da mi je sad važan događaj. Jedan kad sam imao 18 godina, 19, ali zapravo od tog trenutka sve nekako počelo se dalje u ovom smjeru razvijati, Bog mi je poslao, prvo mi je darovao sebe na jedan konkretan način iskustvo živoga Boga, tu sam ga upoznao kroz tu zajednicu mladih, kroz u okrilju opet Franjevačkog samostana gdje sam i upoznao braću Franjevce, evo pokojni Fraverislav Đurić, slobodno mogu reći moj drugi otac i, i koji nam je bio duhovni asistent, nama tada evo, mladima na Trsatu koje je okupljo i daro mi je dakle gospodin samoga sebe i daro mi je braći i sestre, evo i tebe Igore i mnoge druge koje, koje sam kasnije evo nekako dobivao u život doista kao jedan od najvećih darova koje mogu primiti, a to je evo bližnji brat čovjek i i jednostavno zahvaljujem mu zato i na, na, na na svima vama i i zato se radujem na osobit način ovome danu, u nedjelju jer zajedno s mnogima od vas s kojima već evo koračam više dec više od 20 godina na ovome putu, da zajedno nekako evo, Bogu prikažemo sebe da obnovimo svoja najviše obećanja mm -hmm. u frami ali jednostavno jedno obećanje da ćemo ostati njemu vjerni da ćemo evo zajedno kao braća i sestre koračati dalje ovim izazovnim vremenima evo ne samo po mentalitetu svijeta u kojem se nalazimo nego evo i ova koronavirus mm -hmm. e, malo ovaj i nas čini ovdje na trsatu onako najnečešć nemirnim ali oprezni smo, razmišljamo iz dana u dan čim se nedelja bliži pratimo novosti dakle osluškujemo ono što, što se događa u društvu i želimo biti nadasvi odgovorni jedni prema drugima i prema svima koji će tu evo taj dan pohoditi trsat u, u velikom broju kako za sad najave govore i evo radujem se Bogu zahvaljujem, imam jedan mir u srcu koji me prati od odlaska u, u, u samostan prije šest godina i evo nekako vidim po tome da je gospodin sa mnom da me prati da me blagoslivlja i da da čini evo ono što on želi s mojim životom a to je da mu se predam i da, da prihvatim ono što je dalje što će se dogoditi a to ne znam, to prepuštamo i njemu i mojim poglavarima no, 42 godine su iza tebe i tvoj život je zaista neobičan. Kad razgovaram s drugima, oni koji te znaju i već duže vrijeme s tobom se druže, Kažu da zapravo je sve upućivalo na to da ćeš jednoga dana postati svećenik. Pa evo za sve slušatelje koji ne znaju samo informacija da si zapravo nekoliko godina radio kao novinar i na televizija i u televizijskom programu i u novinama. Bavio si se sa brojnim aktivnostima, diplomirao si teologiju, pokrenuo si brojne akcije, nekoliko njih ćemo i danas spomenuti. Zapravo si cijelo vrijeme bio u službi i svi su prepoznali u tome svemu zapravo da ćeš jednoga dana postati svećenik. Kad si ti prvi put o, zapravo osjetio tako nešto? Da, teško je reći zapravo, vezat mi uz neki dan i događaj. Zapravo najbliže tome je jedno moje iskustvo koje sam doživio na svjetskom susrtu mladih sa sada svetim papom Ivanom Pavlom II. u Rimu 2000. godine u toj velikoj jubilarnoj godini kada nas je dva miliona bilo okupljeno, evo, oko Krista naravno, ali evo, onaj koji nas je i okupljio, Ivan pavo II. Sjećam se kao da je jučer bilo u tih vrućih kolovoških dana na tom velikom polju kada se navještalo evanđelje o jednostavno dobro znanom događaju iz, iz Svetoga pisma kada se mnogi sablažnjavaju, pa sami učenici oko Isusa Krista odnosno na njegovu besedu koji traži puno, koji koji daje puno, ali ali zaozrat puno traži. Mnogi nisu bili spremni darovati puno, odnosno darovati svoj život, pa su se okrenuli i otišli. I onda, evo, znamo da Isus tada u, u svoju storicu onako gleda i, i promatra i pita, i za vi kanite otići, i onda ono Petrova vjeroispovijest njegovo sidoćanstvo, kad kaže gospodina kome da idemo, ti imaš riječi života vječnoga. Te riječi su moje mladomisničko geslo, koje sam izabrao baš zato, jer su me te riječi kao nikad dotad neke riječi to pisma dotakle. Zapravo prepoznao sam se da doista ja sam među ova dva miliona ali mi smo jedno malo stade ovdje okupljeni u odnosu na, na čovečanstvo i, i, i jednostavno da li sam spreman se odazvati na sve ono što gospodin želi. Da li sam spreman ići za njim kao kršćenin prvenstveno. Međutim, tad sam negako osjećao i razmišljao sam me do tada i, i da li moj život ide u smjere obitelji ili ili prema posvećenom životu, dakle uvijek su tu fratri bili uh, u prvom planu, jer to iskustvo Frame me tu oblikovalo u Franjevačkom uh, okruženju, u Franjevačkoj karizmi, ali evo, nekako sam se tu postavio pitanje, pa kada bi to došlo jednostavno, moj život onako snažno, da li bi ja sebe tu vidio i nije bilo nekakav negativan odgovor, odnosno uh, osjetio se jednu veliku radost u srcu, što sam Kristov, što mogu slobodno nekako odgovoriti Bogu na njegov poziv koji još tada Morampriza nije bio oblikovan u mom srcu, ali malo po malo kroz ta iskustvo Frame dalje pa i Franjevačkog svjetovnog reda i ovo što ste, ono što, što se spomenuo sam u tom smislu nekako dalje djelovanja i kao novinara i recimo tako nekog aktivista ovdje u Rijeci, e, taj poziv je sazrijevo malo po malo i on se zapravo oblikovao u, u mome srcu da zapravo e, gospodin me želi za sebe, ali ne s nekim strahom sam to primjećivo i nego sinom radošću i doista, evo, možda u tim ozbiljnim godinama svoje mladosti kada je već trebalo donijeti te ozbiljne odluke kuda i što dalje. Ja sam razmišljao evo, doista da bi bio počašćen i sretan kad bi mogao postati vranjava credovnika, onda i svećenik. I evo, ta odluka je sazrela i dogodila sa 2013. na 2014. Bila je onaj prije prisutno u mom životu, no međutim zbog nekih okolnosti u obitelji nisam mogao ranije odgovoriti, ali evo, Bog je bio strpljiv, e, nije dozvolio da, da, da, da to iz mog srca nekako iščezne, tako da evo, to ljeto 2014. kada sam otišao, kako sam rekao malo prije, jedan mir me pratio sa onim kuferima kad sam ih uzeo u ruku i sio u auto i pojavio se u samoboru po prvi puta napustiši svoj grad na jedno duže vrijeme, mm -hmm. kako sam tada osjećao i sve ljude, obitelje, sav jedan život do tada koji sam vodio tih 3-6 godina, jednostavno nikakav nemir, nikakva tuga, nikak... nego jednostavno jedna radost, jedan, jedna zahvalnost, o, baš evo što i ovih dana osjećam kada se pripremam za, za mladu mislnost, odnosno za početak jednog novog puta mojeg života tamo gdje me gospodin bude htio. Tako da, evo, zahvalan sam gospodinu prvenstveno što nije digao ruke od mene, što me sve te godine želio i evo, nekako čekao zajedno sa mnom, bio i, i molio da, da, da poput Marije i poput mnogih kažem Bogu, evo me, da sam tu i sad evo, samo treba ustrajati dalje, uz naravno s Božju pomoć i bratsku molitvu i podršku, bez toga ne ide. Tvoj put nije bio ni malo lagan, vrlo rano si izgubio oca, već sa 15 godina i, i druge brojne izazove koje si imao na tom putu. Za neke od njih možda jedan dio od tvojih prijatelja ne zna, ali u, tu, u tom najvažnijem periodu zapravo s bila frama. Pa evo, taj dio dijelimo skupa, zapravo puno toga smo primili kroz framu Ja bih zaista volio da, da se osvaneći na taj period, jer je važno i da drugi čuju u kolikoj mjeri zaista ta Franjevačka mladeža je formirala nas u tom periodu mladenaštva. Da, ovaj, evo, kako si reko od te 93. godine od očeve pogibije, pa jednostavno život se promijenio naglo, jer bez braća i se stara, odnosno po krvi, pošto sam sin jedinac. Ostao sam nekako sam uz majku. Majka je postala tada i otac i majka i zahvaljujem i njoj. Dakle, nakon gospodina najviše što me očuvala svojom blizinom, svojim primjerom, nada sve, na ovome putu vjere, jer ona je bila ta koja mi je pokazala što je dobro za mene, što je dobro zapravo za nju. Ja sam samo nju promatrao i slijedio. Trebao mi je naravno uzor, kao i svima nama, osobito mladim ljudima, nekoliko koji će biti cvjetionik na putu. E, mi često puta pocijenjujemo djecu mlade tako kao da oni ništa ne razumiju i ne vide, a zapravo puno vide možda i bolje i više nego i odrasli ljudi jednostavno. Kaže, meni je tu bila majka, ali mi je falila ta e, zajednica. Falilo mi je zapravo, nisam znao kako to definirati, nisam imao iskreni prijatelji, nisam imao u, u toj jednoj ostavljenosti. Dakle, dosta sam se vrti oko samog sebe, Evo, uvijek uzimam tu sliku kao ono hrčka koji vrti onaj, ono kolo mm. u kavezu, a zapravo se ništa ne događa. Taj kotač moga tjedna, mojih mjeseci, godina se okretao, ali zapravo ja sam stagnirao, ja sam propadao, jednostavno nisam osjećao nikakav napredak, nikakvu radost. I jedno hodočašće 97. u Međugorju je sve prvo jer sam tad prvi put iskreno zavapio da mi treba gospodin, to živo iskustvo Boga, koji je evo živ, koji je prisutan, koji koji korača zajedno s nama ljudima, koji nik koji nikoga ne ostavlja samog. Trenutno mi je takva vjera koju nisam imao, moram biti priznat, ali evo, čezno sam u srcu za time. To je ono što zapravo je nevjerojatno kako čovjek osjeća da mu je Bog potreban i one koji kaže da je nevjernik ili koji misli da je takav ili ne može ne može sebe sebe lagati, ne može svoje srce zatomiti te te otkucaje koji iznutra zapravo se opučuju na tu našu potrebu za gospodinom. A s druge strane, evo, ono što sam rekao, trebali ste mi vi, e, meni tada, jednaki vršnjaci, ali drugačiji po tom izazovu koji je Frama uvijek imala, a to je da biti drugačiji, ne u nekom smislu iznad ostalih uzvisivac se bitohol, ili čisto da smo drugačiji kao nekakva, evo, način života, nego drugačiji po živjeti Evanđelje. ono što je nama bio od početka izazov onako kako ga iseti franjo kao mladi čovjek naš vršnjak tada s 20. godina odlučio živjeti, krenuti za gospodinom, zaljubiti se u njega, prihvatiti svakog čovjeka u svoj život koji ti gospodin šalje i, i meni je trebalo jedno, jednostavno jedan takav izaz da, da nekako to bude moj nekakav daljnji životni put. I gospa me uslišala, gospodin me uslišao, mnogi ljudi su molili tada i ja sam, evo, Bogu hvala, nakon mjesec dana e, došao na jedan framaški susret i, i tu je sve nekako krenulo, e, kažem poslije kroz framu na Trsatu, to mi je bilo, evo, jedna moja druga obitelj, mogu slobodno reći, da, da je to moj život usmjerilo u ovome smjeru. I tu onda svi vi iz drugih gradova i zajednica frame po cijeloj Hrvatskoj postali ste ono što je meni uvijek hvalo braća i sestre u svemu nekako jednaki, ali opet u tom uh, življenju evanđelja, što po čemu smo, ja sam mogu reći, slobodno smo stršili u društvu, u svojim gradovima, po onim inicijativama koje smo poduzimali u brizi za potrebite u jednostavno radosti koja je prštala iz našeg zajedništva, gdje smo mi to tu radost zajedništva tako i konkretno živjeli, osjećali, dakle, to je bilo ono najljepše što, što je moj život do sada obilježilo i što to ću isticat vjerojatno dok budem živ. Da je to nešto s čim ne bi ništa mogu usporediti niti mijenjati i to mi je žao što gledajući danas mlade vidim da mnogi to nemaju, ali zato bez da plaćemo odgovorni se sada na nama koji smo sad već to primili i proživjeli da zapravo činimo sve da bi generacije koje su tu i koje dolaze nekako im omogućavali taj prostor, okruženje i svojim sjedočanstvom ih poticali da, da, da oslobađa i tu radost svoga srca. Mm -hmm. Evo, to nekako vidim da je meni bila blokada do te 18. Da. godine. E, pustiti to iz sebe, ono što jesam, biti sretan, grliti, ljubiti, plakati zajedno, smijati se, skakati, igrati. Da jednostavno, kad to krene iz nas, da, da jednostavno, onda čovjek se mijenja. Evo, i zato kažem, nekako to iskustvo frame, onosno franjevačke mladeži, je bilo ključno za moj život. Zato sam i kako rekoh, nekako mi su htio mladu misu vezati uz taj dan, s taj datum i, i jednostavno ne gledati to samo kao neku lijepu uspomenu unatrag 20 godina, nego doista s jednom odgovornjošću, s jednom ljubavlju kročiti put za one koji su sad u tim našim e, tadašnjim godinama kad smo mi bili srednjoškolci i nekakvi mm -hmm. studenti omogućiti da, odnosno učiniti sa naše ljudske strane, naravno i moliti za njih ali učiniti sve da evo da da ta frama naša i, i druge zajednice, ne samo frama, da, da budu doista evo, mjesta gdje će se ta radost mladih eh, jednostavno tako opipljivo eh, odnosno osjećati i među onima koji nisu gospodine upoznali da ga tako upoznaju. Evo ovih dana će ti jako puno doći prijatelja, a, onih koji te vole, koji će te pratili sve ove godine. Pa ja mislim da je sad trenutak da polako se počneš navikavati i na ono što oni govore o tebi, na njihova svjedočanstva o tebi. Najprije ćemo poslušati sestru Silvanu Milić iz OFS-a Siget. Kako si ti doživjela ovo danas? Srce i razli što je motiva u godišnji prijeti, kojeg znamo više od 20 godina zaričen za svečanika i to je čovjek za kroz modu joj znali da će biti svečanik samo nismo znali kad će dolistak prepoznati onda je to sve nećemo ga imenovati ali sigurno dolazi iz rijeke da <laughs> baš tako kako si ti kao trećoredac, jer govorimo o je bio isto također na Trsatu i Framaš i trećoredac odnosno, pardon, pripadnik Franjevačkog svjetljornog reda e, kako si ti doživjela to njegovo putovanje Recimo, ti sigurno znaš kako je on zapravo donio konačnu onu Znam, ali ono što je lijepo kod njega je što je s njim bila uvijek molitva. Dakle, i kad smo bili u prami i krasnije u EFES-u, odnosno košto smo mi uvijek pozvali efes Dakle, to je čovjek koji je molio, koji je ukuplio ljude na molitvu, a koji je bio aktivan, koji bi aktivirao ljude, koji bi organizirao. I ono što je bilo najljepšo, bi to znao prepustiti. Nikad sebi nije nešto uzvajao i ono što je bilo uvijek lijepo kod Cike, tako bih došli bi i pitali Cike, kako si on ti nikad je mu pričao kako je on, njegov, kako je taj, taj neki njegov prodat kojim se sada bavio, uvijek i bilo to niša što je društveno korisno. Dakle, on je bio doista čovjek koji živi u svijetu. Sad će super ga vidjeti kako je to, živite u svijetu i sa Kristom. E, kako si se osjećala ti Aha. poznavajući ga? Dakle, imala si sinišu, prijatelja, imala si sinišu brata u Franjevaštu, a sad imaš sinišu oca. Um, pa, on će meni uvijek nekako biti brat, jer tu ću ga s vremenom doživjeti kao oca, ali ovoga, od uvijek i u Frami, uvijek smo bili brat i sestra, dakle, od uvijek sam ga doživljavala kao brata i, dakle, pripadnost toj Franjevaškoj obitelji, i biti braća i sestra u Kristu je doista nešto najljepše i doista kad imam težak trenutak u životu, a uvijek znam koga mogu nazaviti moliti. Kad bi sad trebala nešto poručiti, što bi mu rekla? A, samo nastavi uz gospodina, sve možeš. Hvala ti lijepa. Evo, dragi Siniša, nadam se da si čuo cijelu snimku. Ne, čuo sam, čuo. Da ne komentara nemaš, predpostavljujem. Pa nemam, nemam, evo. Uvijek je zanimljivo čut druge kako, kako te promatraju i ne samo kroz jedan događaj, nego kroz dugo niz godina. I to, to je upravo ono što sam rekao, ovaj, eh, jednostavno svi mi smo obilježeni tim zajedništvom i nas ne bi bilo bez tog zajedništva eh, i, i zato to zajedništvo u ljubavi doista je obvezujuće za dalje, ono, ne da samo ubiremo plodove do kraja života, odnosno da to postane nešto š, če, naš, če, čega se samo prisjećamo, nego doista jedna odgovornost da, da, da, da, da je ovaj svijet razjedinjen, eh, svijet je se teško ljudi odlučuju biti zajedno, krenuti na odnosno družiti sa kamoli sklapati brakove, e, krenuti u neke e, ovako oblike posvećenog života. Dakle, mi mi smo ti koji svojim primjerom i dalje našim zajedništvom e, možemo tu puno učiniti ne samo u crkvi već i u društvu jer doista nema ni jedne inicijative koja je e, pozitivna, koja traje, a da nije proizašla iz takvog oblika zajedništva koje veže ljude u ljubavi, bez obzira na naše razlike, bez obzira na naše slabosti, bez obzira na sve ono što vidimo kod sebe i kod drugih, ali nas i u Frami i nas je uvijek vezivo taj viši cilj i sve smo činili u ime tog višeg cilja i znali smo da će biti dobro ako budemo zajedno i da neće ništa propasti da možemo učiniti stvarno ono velika dijela iz ovaj, Božju pomoć eh, koja mi sami, takvi kakvi jesmo, nema šanse da bi mogli učiniti. I sad, za sve naše slušatelje koji su ovog trenutka pitaju kako je to sve moguće i kako si to sve postigao, odgovorićemo kroz jedan glazbeni izričaj. Pa evo odgovora kako je to moguće. Sa svetim hranjom, otkriji živi radosno svoje krštenje. Sa svetim hranjom, otkriji živi radosno Soe gestein nie Sa swet im pragn unko pot tu Poziv Emisija Franjevačkog svjetovnog reda. Evo nas je u drugom dijelu emisije Poziv u svijet. Danas imamo u gostima Frasinišu Pucića, mladomisnika koji će ove nedjelje po prvi puta slaviti svetu misu i koji je zaređen prošle subote u Mariji Bistrici na spomendan dan srca Marija. s nama još uvijek. Tu sam, tu sam Evo nadam se da te ova pjesma malo vratila u mladost. Je, je, ja se i dalje osjećam mlad. Me, ovaj, može me vratiti samo na predivne ovaj, trenutke što smo prošli svi zajedno, ali evo, baš razmišljam i dalje što naš čeka tek, tako da onda pogled u budući. O, na ovaj način i pozdravljamo fra Ivana Matića i sve vokale koje su naši slušatelji mogli čuti, koji su danas razasuti po cijelom svijetu i svako dijeluje na svoj način, tako da evo, zajedno sa svetim Franjom i danas se do, vidimo brojne plodove koji se događaju. Uh, Siniša, ja imam još jedno važno pitanje za sve one koji te od početka ti si zaista jedan bio nemiran duha ajmo to tako reći nisi mirovao nego si stvarno jako puno radio i vrlo rano si se aktivirao u brojnim aktivnostima pa danas kada netko kaže ruže svetoga Franje, jedna od glavnih asocijacija su beskućnici, ali onma vrlo brzo nakon njih i cijeli tvoj zauzeti raz s drugom braćom i sestrama iz Franjevačkog svjetljivnog reda. Pa evo ako se možeš samo kratko vratiti u taj period, kako si zapravo dobio poticaj za prihvatilište za beskućnike? Pa da, opet ću staviti zajednicu na prvom mjesto jer sam, ja sam bio jedan od tih kotačića, dakle samo jedan od, od nekolicine koji smo onako osluškivali zapravo što, kroz molitvu i to tri godine smo ustrajno molili e, razmatrajući Božju riječ. To je uvijek nekako najbolja molitva gdje gospodin vrlo jasno progovara što nam je konkretno činiti. Ne u, u smislu nekakvih teoretiziranja nego idemo, idemo u svijet, idemo činiti to i to. I nakon tri godine e, dobili smo riječ kada Isus e, ono, susrećući onu smokvu koja se osušila Kaže, ako u tri godine koliko sam prolazio kraj tebe nemaš ploda, onda je bolje da te sasječemo i e, pošto ćeš biti suha da te bacimo. E, mi nismo htjeli biti ti ta suha smokva koju, koja, ali zanimljivo tri godine, molice tri godine se spominje, dakle, kao da nas je neko onako, nekim elektrošokom u pozitivnom smislu protreso i potakno da zapravo e, otvorimo oči da gospodin, evo, želi da sad krenemo, nakon što smo izmolili očito e, njegovo povjerenje, odnosno viziju što nam je činiti. Vrlo brzo su došli na red beskućnici, ni sami ne znamo kako, ali jednostavno razmatrajući koja bi to skupina bila u društvu, prvenstveno ovdje u gradu Rijeci, u Županiju, na biskupiji, što, e, za, za čovjeka koji je jednostavno nezbrinuti. Došli smo do te neke ideje da bi to mogli biti beskućnici i, i evo Bogu hvala. Čim, vidjeli smo i po tome da je to Bože čim je otvorio <coughs> ubrzo i, i vrata nadbiskupi odnosno povjerenje od nadbiskupa pa i gradonačelnika župana, svih tih struktura koje čovjek treba ipak e, obići i pridobiti da bi krenulo jedno dijelo ljubavi iz dana u dan, ne više jednogodišnje kroz neke akcije. I evo, otvorene su ruže Svetog Franje koji dan danas, Bogu hvala, djeluju. E, mogu samo reći podatak, mada brojke nisu toliko važne, ali puno neki put govore. Dakle, više od 600 e, ljudi sa imenom i prezimenom, sa razno raznim životnim okolnostima je dobilo, ja vjerujem svi da su iskusili tu ljubav u tom e, malom prostoru koji, koji evo, baš ima upravo zadatak da čovjeka koji je pao, koji je odbačen, koji je čije ime i prezime nikome više ništa ne predstavlja, da dobije upravo od ljudi koji ga vole, koji ga žele, vratiti u život malo ljubavi, malo pažnje i pomoći da ga ohrabre, da ga podignu i da on nastavi dalje kao ravnopravan član ovog društva graditi i svoj život i, i ovo društvo na bolje. Tako da ubrzo su krenule, kao promišljajući opet što bi mogli za njih učiniti, ideja o uličnim sjetiljkama, u prvom hrvatskom časopisu o beskućništvu i srodnim društvenim temama, gdje svojim neki način omogućili da imaju jedno sredstvo koje je vrijednost, koji mogu uprihoditi evo nešto malo novaca za ta jedan koliko toliko dostojanstven život, da više nisu prihvatili što da unajemlju sobice nekakve. dakle, a, o, Samim time je da oslobađaju prostor za nove korisnike, pošto je on ograničen i uvijek nedostatan za sve one koji trebaju tu pomoć i onda je krenula i socijalna samoposloga, evo briga za one koji nisu beskućnici sami po sebi, ali nemaju hrane, dakle nemaju te osnovne e, osnovno za život, a to je hrana u tom smislu. Tako da moglo je tu još biti možda još nekih dodatnih stvari, e, ali evo bogu hvala, ja sam već polako tada razmišljao odlasku i ne samo ja nego i, i neka braća i sestre koji su bili do tada samo na putu, jednostavno osjećaju neke nove izazove, mm. nove puteve, ali e, samim time što sva ta tri projekta i dalje djeluju, meni to govore da je to Božje bilo mm. što je Bog htio. E, mi smo bili samo oni koji su dali jedan početak zamaha, evo Franjevački svjetlone red i dalje pokriva i vodi te projekte. Nije uvijek lako, e, treba puno ljubavi, treba mm. uvijek novih snaga ali vjerujući u Božju providnost i s obzirom kažem da je to njegovo dijelo, da će se uvijek neko inač ko će, ko će to dalje nastaviti. A evo, mi na ovim putovima gdje jesmo svako sa svoje strane, započinje onda i nešto novo i, i tamo gdje nas Bog treba da damo jedan svoj doprinos na jedan možda neki nov, novu skupinu ljudi koji treba Bog zahvati također po nama. Imamo još jedno iznenađenje za tebe, tvoju prijateljicu iz rodilišta. Pa se evo, lijepo se skoncentriraj i sigurno ćete smo se upoznali šala interna. Znači, mi smo, uh, ja sam tri, godin, uh, tri uh, dana starija od njega. Znači, u stvari mi smo se upoznali u rodilištu. 1978. Ja sam rođena 18. on, on 21. rujna. Ja sam išla u gostiteljsku školu. On je isto išao za fonobara u gostiteljsku školu. Tamo smo se družili, on smo se družili na frami konajemaskom svjetonom redu evo proveli jednu mladost divnu siniše i čovjek rijeke, veliki humanitarac, počet od toga da je otvorio, imao taj sanotiti uh, prihvatilište, otvoriti ulične svjetike, znači dati ljudima nešto, ali ne pokloniti im, nego im dati nešto, da ljudi sami sebi, znači svoje talente izbruze. Uvijek ta lijepa riječ i taj to vrijeme koje on ima za čovjek, to čovjeka, to čovjek oduševljava. Evo jedna velika, evo njegova mama koja je stvarno njega uspjela odgojiti s obzirom da je ostala mlada Udovica. Jedan veliki ordenio treba dati. Kako ste doživjela trenutak kad je rekao da ide u fraja Pa to mene i prijatelji su uh, Jeleno Čeliković i rekao nam je zvalo si na večeru i rekao je kao ja idem u prate. Ja sam rekla hvala Bogu, vidi, budi sretan, to je tvoj život. Nismo svi za sve. Tako da, evo, ja sam znala da će on biti posvećena osoba, kad tad. on je to nešto malo odgađao, pa nije, a uvijek je on bio na tom kuku, uvijek je on bio u crkvi i uvijek je on, je, on je, on se uvijek ponašao kao pratar, uvijek. Bez obzira što nije imao, evo, danas i dao zavijete, ali uvijek se ponašao kao pratar. Samo što je živio doma sa mamom i bio živio je ono u svjetornom mrezu. Uvijek je on tu imao i kroz vramu, i kroz crkvu, i kroz vranjavački svjetorni red, i kroz on, Aj, čekaj, čekaj, kao uvijek. Znači on je čuo poziv, a ti si vidjela na njemu pozivanju. mi smo svi vidjeli i zato jer on uvijek bio, on je uvijek baš ono ko pranio, dao je dio sebe, čovjeku i nije se. Nije se nikad dokretao i nije ništa tražio za uzor. I stvarno onda ta takva ljubav mora uroditi u u, u, u, u, u lodama mora. I, I taj moment koji on uvijek nađe za čovjeka, prepoznati u čovjeku neku bol nešto, to, to je jako bitno. To je ono što nam hvali ovom svijetu. Ta ubrzano, da nemamo vremena, da uvijek gledamo u telefone, imamo neku kod sebi, da malo popričamo s da ga barem pitamo kako se. To nam hvali svima. Što bimo poželjela? Pa evo sad sam mu govorila, poželjela bi mu da uvijek bude tako snažan da sve te njegove kušnje koje bude imao da ih zatomi, da ih prebrodi i da uvijek radi ono što želi, da se bavi služenjem, jer oni stvarno ovaj pravi poslužitelj uvijek I ta njegova <skim>, riječ koja čovjeka stvarno lječi, evo, to bih mu, bi mu, bi mu željela da, da ne zaboravi na trsarsko obratstvo, ni, ni na sve nas, da uvijek bude barem jednom godišnjem, baš sam mu sad rekla, barem na svetu Elizabetu, da nam održi tu rodnevnicu, da uvijek ta, tu nit Franjevačku imamo, njegovu. Za one koji ne znaju, Sveta Elizabeta je zaštitnica Franjevačkog svijetnog reda i sredavneško... prihvatilište u Rijeci nosi naziv. Ruže svetog Franje. Evo, to je naš inače dan, veliki dan za Franje Mački svjetovni red, 17. 11. zato jer tad mi naši naše sestre i braće davaju zavijete, baš na taj dan. Evo. Puno hvala i još jedan po time. Franciska, sestra Franciska Stresata. Mjestno braz Stresata. Hvala. hvala. Evo dragi sjedniče, ja samo mogu reći da će lako biti kroz kušnje s takvim prijateljima. Pa, da, evo naravno da je, uvijek je predivno čuti i Bogu zahvaljujem evo i ovim trenucima na, na, na svima vama. Evo i Silvana i Franciska su to podijelile nekako ono prvi put čuješ možda ovako nešto o sebi novo. I, ali u, u dubini srca znam da, da to što smo jedni drugima davali, da to ulagali tu, tu ljubav jedni u druge da to ne može ni godine ni, ni to što se ne vidimo često, ne može to ništa izbrisati. To je ona kvaliteta koja nas vodi, kažem, opet ću naglasiti, možda treći put, obvezuje nas da, da, da, da, da to nudimo i dalje svijetu kao model koji ne zastarjeva, koji je uvijek najprivlačniji, koji ljudima treba i, i na koji ljudi nikad neće imuni ostati i zato već sada ovaj Bogu Bogu nekakvom prikazujem tu svoju mladu mislu da ona bude svjedočanstvo te naše ljubavi, našeg zajedništva, ne nekog straha od, od korone, ne nekakvog, ne nekakav samo običan događaj gdje se ljudi okupili i, i neko obično slavlje nego doista uh, gdje, gdje Krist uh, povezuje i ljude sa samim sobom, ali, ali povezuje nas međusobno I, i evo, sad imamo neku godinu više nego kad smo došli na framu, ali ništa se bitno ne mijenja i, i ništa ja manje bitno ne osjećam onu radost u srcu kao prvog dana kad sam došao na trsati i kad sam počeo evo poznavati sve vas koje mi Bog, Bog stavlja na put kao darovane meni, jednostavno zato kažem, samo odgovornost raste, to se mijenja i, i želim ne, ne ustuknuti pred tom odgovornošću, nego u miru, u radosti nekakve služiti Bogu i svima vama, svim ljudima koji su potrebni jednostavno gospodina i ono što svećenici su prvi pozvani činiti, to je da ono iz te sakramentalne vjere, da daruju sakramente, da, da budu tu za čovjeka. Evo, drago mi je da i Silvana i Franciska su primijetili to kod mene, jer ako me nešto raduje, raduje mi čovjek, njegova blizina, onda i njegove patnje i, i nekako u tom saslušanju i molitvi za njega nekako prihvatiti, ne, ne, ne biti ono glumiti Isusa Krista koji nosi to sve na svojim leđima, već doista predava dalje uh, Isusu u ruke evo, i taj posrednik, biti na zemlji za, za, za one kojima je teško, podići ih, šta ima važnije od toga. Evo Zato se radujem ovom ostatku zemaljskog života mm -hmm. i puta na kojem je gospodin poziva kako bi jednog dana onda svi u kraljestvu nebeskom se radovali vječno s njime i jedni s drugima. U tvom životu se isto tako može vidjeti ta majčina ljubav od tvoje majke, naravno, koju si primio sve ove godine, ali onda je naravno prema djevici Mariji, pa onda kroz sve što ti se izdogađalo u posjetimom Međugorju, pa svetište na Trsatu, pa sama činjenica da je ređenje bilo na spomenan bezgrišnog srca Marijina u Mariji Bistrici, jedan poseban odnos. Je, evo, baš zato što s Marijom nekako 1997. krenulo, kad bi kad bi to stavio u biografiju onda bi zapisao taj datum odnosno tu godinu, ali, ali ono dakle cijeli život moj do tada je bio vezan uz Mariju, mada nisam toga bio toliko svjestan, ali to je ono što je Marija. Marija je uvijek tu neznatna, uvijek je negdje po strani, nikad se ne nameće i uvijek je taj model vjernika koji, koji nam je svima potreban kao uzor da, da doista i mi u svom životu tako budemo, da ljubimo ali da, da ta ljubav nikoga ne guši, da, da ne uzima nečije mjesto, da ne uzima nekakav prostor koji je namijenjen nekom drugom. već znači, ljubav je uvijek strpljiva, znamo, iz hvalospjeva. Ona, ona uvijek ostaje, ona, ona se ne može ničime uh, ugušiti, ničim se sakriti, nego baš uvijek takva ljubav, jednako, koju je Marija imala u svom srcu, meni je evo, doista iznimno važna za moj život i u, jednostavno i na ovom putu sada, svoj život predaje Mariji to sam već davno učinio jer znamo evo i taj totus tus kako je i sveti Ivan Pavlo svoj pontifikat za cijeli život prikazao majci božoj jednostavno Isusu po Mariji nema nema boljeg i, i sigurnijeg puta nego taj I evo na samom kraju pitanje na koje znam već što ćeš otprilike odgovoriti ali evo, sredno ću te pitati gdje bi volio služiti, u kojem novom području, neću te pitati za mjesto, za samostan, za provinciju, znamo gdje ćeš biti, ali evo, možda koje područje vidiš li već sada nešto novo gdje te gospodin poziva ili je to možda još uvijek prerano? Možda se i mog, novog provincijalnog ministra ovaj da sluša ovo što sam sad reći, pa mi je tim više još draži, imat će manje muke ovaj, kasnije kad me bude negdje raspored živo. Ali evo, dolazkom već u, u Zagreb nakon oficijata na Bogosloviju, eh, bivšem provincijalnom ministru Fraili sam rekao, eh, kad bi mogao birat, ali ne želim birat, ali kad bi mogao birat, uvijek bi to bilo prvenstveno dvije skupine ljudi koji su dio mog života ovih zadnjih 20 godina, koji su me obilježile, kojima se želim najviše nekako darovati. To su djeca, mladi i dodao tu i obitelj kao jedna cijelina velika, a drugo su siromašni, obespravljeni, oni koji, koji su negdje sa strane, koji su nezbrinuti i zakonima države i nekako prvenstveno ljudskom blizinom. Dakle, evo, te neke dvije skupine, mada tu spadaju mnoge skupine ljudi, ali kada kada bi se negdje volio dalje ostvarivati, davati, prvenstveno bi volio to nešto činiti. Naravno, ne sam jer ja ne mogu sam ništa učiniti, to sam pokazao nam mnogo puta u životu da kad, u tom smislu kad započnem da ne dovršim ili jednostavno da onda vidim da je to bez veze bilo i započeti sam, nego doista zajedno, evo, zajedno kako je e, gospodin to htio da kao crkva mi kao Franjevci zajedno činimo, svjedočimo tu Božju ljubav da puno možemo onda učiniti, evo u tom pogledu. Tako da radujem se e, i onima koji će tek postati dio mog života tamo gdje budem, u svu vas dosadašnu braću i sestre vjerujem da možemo učiniti jako puno. Evo, o tome smo se osvjedočili kad smo imali nedavni susret, ovako možda više ne, neformalni susret mm -hmm. frame, bivših framaša, kad smo vidjeli koja je to vojska yeah. i, i ta djeca koja dolaze, ovaj nekako gledaju svoje roditelje, oni koji su, koji su prije toga bili na tom putu, sad su i ti najmanji ovdje, doista nema Čudešno. praha za da. strku, za Franjevačku obitelj i, i evo želim da, da nam to bude nekakva misa vodilja, jedno svjetlo koje nas usmjerava dalje i mene osobno na mom svećeničkom putu, ali evo i nas kao Franjevce prvog, drugog, trećeg reda i ove najmanje glasnika velikog kralja da krenemo da. zajedno tim putem. Hvala ti puno Sinića što si bio danas u našoj emisiji Poziv u svijetu. Znam da se žurić na misu na Trsat. Evo, ja ću još samo najaviti, dakle, da će se mlada misa održati u svetištu Majke Božje Trsatske, dakle, ove nedelje u 11.30, a pred nama je trojna priprava u kojoj će sudjelovati fra Ivan Miklenić, fra Rozo Brkić i fra Sandro Tomašević. Ne zaboravite, dragi slušatelji, geslo, mladomisničko našega, frasiniše kamo da idemo, tima ti imaš života vječnoga, ja vjerujem da je to snažna poruka i za svakoga od nas i hvala ti još jednom, siniša što si bio danas tama. Hvala tebi, evo, pozdravstvim slušateljima i hvala onima koji me nose mene i sve ostale bogu boguposvećene osobe u molitvama. Evo, preporučam i, i dalje sve nas, ali osobite evo, obitelji danas da, da više molimo i, i za njih i evo, jedni za druge uvijek. Hvala vam. Hvala ti puno. Evo, poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Pozivu u svijetu, vjerujem da mi je bila poticajna i siguran sam da ćete pamtiti barem ova svjedočanstva koja smo danas donijeli tako lijepo, pogotovo na primjeru života našega mladomisnika Frasiniše Pucića. Mi se ponovno čujemo za mjesec dana, mir vam i dobro i za sam kraj još jedna Franjevačka pjesma Sveta Klara. Na zwiezda po o nocz obasjava. Klaré ich Svijetlu je donosi cijelom svijetu divnu poruku ljubavi. Neka anđeli pjevaju, neka se braća.